Es aritu nahi? Bai, esan? Eh, aitzi berretzen Bai, ni naiz. E, geixo xa, eh Santi naiz. Bihar squashian aritzeko asmo dut. Eh, nahi duzu? Bale, bai, baina raketa bat berri bat xi bar dut, eh, bestea egin zaidalako. Da zaili, nik bi bat eta otziko izu bat? Bale, oso ondo. Eta ze geldituko dutan gildituko gara? Mm, ze modu zeietan? Nik zeietan ezin dut, txakurra albait eraman behar dudalako. Eta zazpietan? Bale, oso ondo. Orduan, zazpietan kiroldegian? Ba, e, bi erartu orduan. Bale, agur?